السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.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 وبارف على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستن بسنته وقد جاء بتعاليمه إلا يوم الدين أما بعد يانغ شو ماتي عبد الله بن حبيب إبراهيم سلَكُوا Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada pagi yang mulia ini kita diberi keizinan oleh Allah untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita di dalam kitab al-khabair. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi dosa-dosa yang kelima iaitulah tidak mengeluarkan zakat muka surat 50 di atas juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi orang yang berdagang sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man attaha Allah malan فلم يؤدي زكاة مصل له يوم القيامة شجاعاً أقرأ له زبيبتان يطوكه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه فيقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Arfinya, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah dengan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diserupakan dengan seekor ular yang ganas, besar, yang kepadanya pundur, dan dua tarinya yang akan digunakan untuk merobek-robek orang yang tidak berzakat itu pada hari kiam, lalu digigitnya dengan menggunakan kedua sudut mulutnya itu sambil mengatakan aku adalah hartamu dan aku adalah perbendaharaanmu kemudian Allah berfirman dengan ayat ini dan sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang diberikan Allah pada mereka dari perniannya itu beranggapan bahawa Sifat kikir itu baik bagi mereka Sebenarnya kebakilan itu buruk bagi mereka Harta yang mereka tahan dengan bakil itu Akan digolongkan kelak di lehernya pada hari kiamat Hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Al-Imam Az-Zahabi Al bawa satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu wasallam pernah menyebut tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat Apabila seseorang yang mati tanpa mengeluarkan zakat Allah subhanahu wa ta'ala Akan utus kepada mereka ini Seekor ular yang besar Ular ini akan menyeksa Sehingga orang yang tidak mengeluarkan zakat ini Hancur berkecai mengikut ulama-ulama hadis kemudian anggota mereka akan dikembalikan semula oleh Allah seperti sediakala kemudian anggota ini difaku dengan bisa yang keluar daripada mulut ular ini menyebabkan daging manusia hancur berkecai kemudian Dikembalikan semula oleh Allah Sehingga berterusan Sampai bila-bila Ini adalah akibat Orang yang merasakan bahawa Harta yang dianugerahkan oleh Allah Adalah milik dia Ini persoalan yang besar Yang melanda manusia Yang menyebabkan manusia ini bakir Dia rasa bahawa Harta ini milik kita Sedangkan harta yang kita cari ini bukan milik kita. Dia adalah milik Allah. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi amanah kepada kita sebagai ujian. Cara mana kita mengagihkan harta kita. Sebab agihan harta, Sebahagian daripadanya kita agih kepada keluarga kita. Isteri, suami, anak-anak. Ini adalah sebahagian daripada harta yang datang kepada kita mesti diadih begitu ukur. Sebahagian daripadanya untuk anak-anak yatim. Untuk fakir miskin. Sebahagian daripadanya adalah untuk rumah Allah. wa fi Rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kerja-kerja Islam. Untuk perjuangan Islam. Kemudian sebahagian lagi adalah zakat. Sebab itu, kita mesti ingat bahawa Kalau kita rasa bahawa harta yang kita cari ini milik kita Kita akan usah Nak bagi kepada isteri Kita-kita dia dah bekerja dah Ada orang macam ni Isteri kalau dia kerja, mengikut hukum FEPHOP Kalau dia tak bagi kepada suami, itu hak dia tapi kalau suami yang bekerja wajib dia mesti bagi kepada isteri. Sebab apa? Ini adalah peraturan yang ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rasa bahawa harta ini milik Allah yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita agih, bukan Allah amanahkan kepada kita untuk kita makan seorang diri untuk kita agih dan Allah memerhatikan perkara ini. Agihan-agihan kita di antaranya ialah az zakat. Kita mesti mengeluarkan zakat. Ini diperhati oleh Allah dan sebagaimana yang kita belajar apabila kita mengeluarkan zakat, kelebihan yang diberi oleh Allah, an-numu wal barakah. Harap kita akan subur. Suburnya harta ini iaitulah Allah menggantikan harta kita di dunia ini Diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalan yang berbagai-bagai. Kita tak nampak macam mana rezeki Allah nak bagi kepada kita. Tahta hari ini sebagai contoh kita tak tahu apa akan berlaku sifat daripada kita turun daripada masjid. Barangkali ada rezeki kita yang ditahui oleh Allah. Barangkali ada ditambah oleh Allah rezeki melalui cara yang berbagai-bagai. Jaminan daripada Allah dan Allah tak pernah berbohong. Allah jamin apabila kita keluarkan zakat diganti oleh Allah SWT. Sebab itu di dalam Islam. Allah SWT. Mentaklifkan kepada umat Islam Supaya membayar zakat Ini dalam Islam Masyarakat bukan Islam Dia mesti membayar Kharaj Bayar kharaj Kalau dalam negara Islam Dia ada dua konsep Ikante mesti dibuat Tak boleh Dalam negara Islam Dipungut Dua jenis Pembayaran Tak boleh Orang Islam ini zakat kena ikam tek Orang bukan Islam dia kena ikam tek saja. Ialah zakat ni kadang-kadang kalau kita bayar di pejabat yang ada resik. Lepahlah ikam tek. Tapi kita ni banyak zakat yang tak ada resik. Bayar kepada fakir miskin. Nak yatin di kampung kita. Setitar kampung kita. Jadi dia membebankan. Membebankan. Ikam tek ni membebankan. Dalam negara Islam... Ha? dua sistem yang ada umat islam dikenaki membayar zakat masyarakat bukan islam dia bayar kharaj apa beza di antara kharaj dengan ikamtek ikamtek yang ada dalam negara kita ini dia tidak ada apa-apa jahil ha? saya pun ha, berniaga hudu-hudu ha? bayar juga tek, dipaksa, ha, dipaksa tapi pembayaran ini mengikut syarat tak boleh Ha, tapi bila kita dibas, dipaksa ha, Yang berdosa ya, Pihak kerajaan ha, Kita tak ada masalah ha, Sebagai rakyat ni Tak ada masalah Nak buat macam mana Ini peraturan Yang dikenakan kepada ha, Kepada kita Bila kita bayar kantor, Tak ada apa-apa benda ya. Kita eksiden Rumah kita masuk pencuri Tak ada apa benda ha, Masuk pencuri Kalau bahasa kasar tak Masuk ini Begitu dalam negara Islam, sistem yang ada dalam negara Islam yang mesti kita kena faham. Masyarakat bukan Islam, dia bayar haraj. Bayar haraj, dia tak bayar teh. Satunya kadar haraj lebih rendah daripada kadar hitam. Bila dia bayar haraj, jaminan keselamatan daripada pihak kerajaan Islam, daripada negara Islam. Jaminan keselamatan. Sekiranya rumah mereka diceroboh oleh pencuri. Kerajaan dah jamin keselamatan. Tiba-tiba berlaku kecurian. Kerajaan mesti mengeluarkan. Sebahagian daripada tabung horoc ini. Diberikan semula kepada orang yang mengeluarkan horoc. Sebagai ganti rugi kepada dia. Itu satu benda. Ha, ini ha, beza di antara horoc dengan ikan teg yang ada sekarang. Kemudian dalam ikan teg ini. Dia ada satu perkara ha, dalam horoc. Ha, dalam horoc dia ada semacam dia panggil takaful ijtima'i bagi غير المسلمين dia ada takaful ijtima'i takaful ijtima'i ini membabitkan soal-soal keselamatan membabitkan soal-soal keselamatan dalam negara Islam keselamatan disudut kesihatan ini dijamin oleh kerajaan Islam ha, masalah kesihatan ha, masalah pendidikan ha, mengikut peraturan Islam benda ini mesti diberikan percuma kepada rakyat yang bernaung ha, di bawah sebuah negara Islam. Kalau nak belajar, nak mengaji sampai PhD ke, nak buat PhD sampai 10 kali ke, ha, mesti dibiayai oleh pihak kerajaan. Dia ada dia punya sistem. Dan sistem ini sebenarnya telah dikaji dan terbukti sejak daripada zaman berzaman dahulu kala lagi kerajaan dia boleh buat. ...mampu melaksanakan perkara ini. Ha, tambah pula dalam negara kita yang ada sekarang ini... ...dengan hasil yang berbagai-bagai... ...memang sebuah kerajaan ini... ...kalau dikaji... Ha, ...boleh dia membiayai rakyat dia ...pendidikan ini secara percuma... ...kemudian kesihatan secara percuma. Ha, itu satu. Yang ke-duanya apabila dia bayar koraj... ...pembayaran koraj yang dibayar... ...oleh masyarakat bukan Islam ini... Dia ada kaitan ha, dengan... Kesihatan secara percuma ini ha, Dia ada ha, jaminan ha, Dia panggil jaminan takmin Ataupun jaminan Takaful ha, ijtima'i Yang diambil tanggungjawab ini Oleh pihak kerajaan Untuk membiayai orang yang bayar ha, Bayar haraj ini Lepas ha, Daripada tanggungan ha, Kesihatan Itu benda Kalau kita bayar sebagaimana pada hari ini Bayar kantor tak ada apa-apa jaminan. Ini tidak sepatutnya. Sebab dalam Islam, bila kita bayar sesuatu, dia mesti ada timbal balik. balas. Ha, balas. Ha, dia mesti. Ya? Ha, jadi sekarang ini kita ha, zakat, pembayar, tapi oleh kerana perlaksanaan. Ha, sistem ini, ha, kita bayar zakat. Tapi kita tak ada apa-apa jaminan. Ini berbeza di antara negara Islam dengan negara bukan Islam. Tak ada apa-apa jaminan. Ha. Kita bayar saja. Ha, dia khima begini-begini. Ha, kalau kita ada apa-apa musibah, ha, kamu tanggung sendiri. Ha, ini beza. Ha, jadi sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala dia buat peraturan ini cukup baik. Ha, cukup baik peraturan di dalam Islam. Sebab itulah Islam apabila dilaksanakan di zaman. Ha, dahulu kala zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabiin-tabiin, Bila dilaksanakan Islam, para sahabat dia... Jangan berdakwah dengan menggunakan lisan. Cukup dengan perlaksanaan Islam. Apabila Islam dilaksanakan, orang bukan Islam dia tengok inilah kehaibatan Islam. Kehebatan Islam menyebabkan mereka masuk Islam bukan dengan pujuk rayu daripada para sahabat. Bukan dengan dakwah melalui lisan, tidak. Tetapi dengan dakwah melalui praktikal, amalan di dalam negara itu yang melihat beza yang begitu ketara di antara sistem Islam dengan sistem bukan Islam menyebabkan mereka masuk Islam berduyun-duyun ha, masuk Islam sehingga Islam ini berkembang ha, sampai 2/3 daripada dunia zaman Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bila Saidina Umar nak pergi buka negara Islam Biasanya satu negara ni dia tak terima di peringkat awal ini kita baca dalam sejarah tak terima di peringkat awal Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia istia macam mana sekalipun seboleh-bolehnya Islam ini masuk dalam keadaan aman. Maka Sayyidina Umar membentangkan kepada ketua negara, kepada pemimpin-pemimpin negara, mumajizat, dia panggil. Kelebihan-kelebihan negara Islam. Di antaranya persoalan haraj. Semua segala, awak tak faham. kharis ni apa benar tak tahu. Dia nampak bayar, Sebagaimana bayar ikam teh begitu. Tak nampak dia punya keistimewaan, ke, keistimewaan dalam kharis. Begitu juga zakat, sistem zakat ini berbeza. Sepakunya sebuah negara, negara Islam, negara Islam dia mesti bila bayar zakat, dia kena ada timbalah ha, dalam negara Islam. Sekarang ini tak ada timbalah. Kitol, naik hard dominok, Allah kita. Ha, nah, hey, ha, zakat kita bayar apa benda Bayar itu, bayar ini, bayar Tidak ada apa-apa jaminan ha, Yang diberikan kepada rakyat Apa benda yang berlaku kepada kita Tabu-tabu ha, sendiri Ah ha, ini beza di antara sistem yang direka oleh manusia dengan sistem ah ha, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada alamin Sebab itu Islam wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, kami tidak turunkan atau utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk bawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi sebab itu ha, oleh kerana benda ni rahmat dia sasar, zakat rahmat dia sasar. Ha, bukan ha, zakat ni bukan kita bagi begitu saja ha, Kalau dalam sistem negara Islam Tapi oleh kerana sekarang ini Sebahagian daripadanya kita beramal Sebahagian daripadanya kita tak beramal Masalah zakat ha, Diamal disuduh pulukkan ha, Minta supaya bayar zakat Bayar zakat Tapi di sana dia ada taklah pun istimewa Sebagai badan kepada zakat Yang ni kita tak buat Tak buat dalam negara kita Cuma adalah sebahagia. Ah, macam orang miskin, sakit, ada. Ah, ini sumbangan zakat. Tapi maknanya peratus itu agak kecil. Sedangkan sistem zakat ini yang berlaku dalam Islam. Yang seharusnya bila zakat dipungut. Di sana mesti ada satu badan yang dipanggil sebagai. Ijtima yang mesti menaungi rakyat. Ah, yang mesti dibela ah, rakyat ini dengan, ah, dengan cara yang terbaik sepatutnya benda ini ha, berlaku dengan dengan keratu, tapi zakat ini kita ambil separuh, kita tinggal separuh ha, di segi kejalanannya, ha, ha, kita ambil separuh kemudian separuh lagi tak buat menyebabkan syiar dia tak berapa ada sebab itu kita dengar kadang-kadang ada orang yang tak keluar zakat sebab apa? syiar itu tak ada dia tak terasa bila dia keluarkan zakat Ada hikmah, ada rahmat yang besar. Kenapa? Sebahagian daripada Kaedah ini dilaksana Sebahagian daripadanya tidak dilaksana Dia jadi zakat semata-mata zakat Sedangkan zakat ini Dia ada kaitan dengan badan-badan yang lain Dia ada kaitan dengan takmin Dia ada kaitan dengan takhaful istima'in Banyak benda lain Dia ada kali menali di antara satu sama lain baguslah kita nampak ha, sebuah negara Islam ini merupakan ha, negara yang baik. Ya, dia banyak benda. Baik, dari Ibnu Mas'ud tentang permaman Allah untuk mereka yang tidak mahu mengeluarkan zakat disebutkan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ada pada hari dipanaskan emas dan terak itu dalam neraka jahannam. Lalu dibakarkan dengannya pada dahi mereka. Lambung dan punggung mereka. Dia mengatakan tidak ditumpahkan dina pada wang dina ataupun wang dirham dengan dirham tetapi diluaskan seksaan itu pada seluruh kulitnya sampai diletakkan semua dinar dan dirham itu dengan seksaan keras padanya jika ditanyakan mengapakah hanya dikhususkan siksaan itu pada dahi lambung dan punggung saya menjawab sebab orang kaya yang bakhil itu jika melihat orang yang miskin lalu mukanya menjadi berkerut Yakni muka masak. Dikerutkan dan mengusap-ngusap perutnya. Dan jika orang yang fakir itu datang mendekat. Lalu berpaling atau memalingkan dengan punggungnya. Kerana itu nanti dia akan dihukum dengan besi panas pada anggota tubuhnya itu. Sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh orang kaya yang bakil itu. Nah, ini wal 'ayaz billah kita minta berlindung hadis yang sahih yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah menjelaskan ayat ini yauma yu'ma 'ala al-hati narijan nam sehingga kepada api Rasulullah mengatakan bahawa orang yang bakhil ah, tayy bakhil bukan saja tak uluh kepada fakir miskin zakat pun dia tak bagi zakat pun tak bagi Hatta ibnu Hajar al Asqalani mengatakan, orang yang kaya zakat dia keluar dah, ah keluar dia, tapi harta ni bakir juga, baki juga, dia macam-macam usia dihasut oleh syaitan macam-macam dia jadi, ah ha, zakat dia memang bukan berdosa, Maka dia keluar dah. Kemudian dia tak bagi kepada fakir miskin, dia tak rasa berdosa, Padahal berdosa. Sebagaimana yang saya sebut harta ni amanah yang Allah nak tengok kita. Macam mana kita mengagihkan harta ini. Sebab harta bukan hak kita. Bukan hak kita. Walaupun kita kerja. Kerja ni sebagai hamba Allah memang kena kerja. Semua orang kerja. Kita kena ingat semua orang kerja. Ramai mana orang yang bekerja lebih teruk daripada kita. Kita kerja relate tapi duit banyak. Ada orang duduk duduknya pejabat masuk setengah jam. Sains. Kerja dia sains. Satu bulan 200 ribu. Ha, Pemerusi-pemerusi. CEO macam-macam. Ha, Kadang-kadang seminggu sekali dia masuk ofis. Orang kerja rumah batu ni. Masa ni ha, belum sempur dah keluar. Ha, keluar dah jauh perjalanan. Bekerja pula. Ha, dengan seminya. Dengan piku Dengan fotonya. Dengan apa apanya. Satu hari dapat 100 ringgit. Ha, 100 ringgit sahaja. Ha, kalau pekerja asing tak sampai ha, 50 ringgit 30 ringgit dapat satu hari dia sekali sains dapat 100 ribu apa ha, gampangnya sains ha. <laughs> ada orang ha. ada orang dia tak boleh sains lebih daripada 6 kali ha. kalau sains lebih daripada 6 kali ha. dia kata better lebih sekarang ini lebih sungguh nak ya. buat macam mana ha? saing saing pun ha, lebih pada 6 kali tak boleh ya. sekali saing dah buat ratus ribu ya. orang kerja menandakan bahawa harta ini milik Allah Allah bagi Allah bagi ada orang kerja dalam ekon ha, kerja dalam ekon dapatnya banyak orang yang kerja teruk dapatnya sedikit menandakan bahawa ini bukan milik kita. Ini milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah amanahkan kepada kita. Jadi kalau kita bakhil, kita rasa ini hak kita secara mutlak, kita tak rasa ini amanah, maka kita akan bertindak bakhil. Ini duit aku ikut pandaku. Bila ikut malaku? Bila kita meninggal dunia wal qiyaz billah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan harta benda kita dinar dirham dicairkan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala ambil beberapa tempat yang pertama di muka ha? akan dijirus dengan cecair yang panas ini di muka di punggung dan ada riwayat mengatakan di perut di perut orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa ha, dia jiru begitu kata Rasulullah biasanya orang kaya ada ha, orang miskin malu tak dia dia punya ayam muka dia ni sombong sombong ha, Kamu apa sombong ha, nak hak muka dia ha, nak apa ha, jenis macam ni Kawan ni mari sebutlah anak saya susah, sakit. Nak minta sembangan sikit. Oh, lepas sembangan, sembangan. Ha, jenis muka semua. Dijirus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ayyazubillah daripada cairan. Ha, harta benda ini. Dicair oleh Allah dalam meraka yang panas. Dijirus muka. Kenapa? Muka orang yang kaya yang semua. Yang tidak jaga dia punya. Ha, Merah. Sepatutnya dia bersyukur pada Allah. Ramai mana manusia yang susah Tiba-tiba Allah pilih dia senang Sepatutnya kesenangan ini cukup bagi dia Dan jangan dia bahagian Sebab kalau dia bahagian pun Dia tak rugi Allah akan ganti di dunia Tapi hasutan daripada syaitan ini kuat Menyebabkan dia punya muka dia Dia tarik dengan wajah yang garam Yang masam Kadang-kadang dihalau begitu saja Orang khaki okay, miskin ini yang menyebabkan timbul masalah. Cuma fakir miskin ini. Nah, kalau dalam kitab lain disebut dan saya sentiasa ingatkan. Nah, pakai miskin. Kalau tak sembahyang jangan bagi. Ah, yang nibat lain. Ada juga ini makhluk macam ini. duduk susah di dunia bila mati dia nak susah juga. Sudahlah dia mepot dia miskin di dunia dia nak meninggal dunia dalam keadaan miskin. Miskin. Hari akhirah apa miskin? Pahalanya tak ada. Adalah miskin, sembahyangnya tidak. Puasanya tidak. Saya, saya tak bagi. Ha, saya tengok buka. Orang tak sembahyang ini nak puas buka. Lama. Orang miskin yang jenis tak sembahyang. Ha, banyak dalam kitab disebut bahawa orang miskin yang tak sembahyang ini kalau kita bagi sedekah, tak boleh pandai. Ha, kalau kita tahu dia tak sembahyang. Ha, mudah ceritanya, ha, makhluk Allah macam ni kalau tak sembahyang, ikut pandai dia. Lah. Dia nak jadi apa, ikut pandai dia. Ah ha, tapi kalau orang yang baik, orang yang sebahaya ibadatnya baik kepada Allah, jangan sekali-kali kita bertindak bakhil ha, ah dengan harta yang diberi oleh Allah. Ah ha, yang kedua yang disebut satunya teruk yang keduanya belakang disebut oleh Allah. Sebab apa? Orang kaya ni kadang-kadang, ah -kadang. ha, bila orang mari ha, dia tunjuk ker. Ah ya. ha, kadang-kadang dia cikok oh, tinggal ha, buci. <laughs> Ha ditunjuk ha, dia oleh Allah Subhanahu dengan kesembuhan kadang-kadang dia paling melaka ha dia berpaling melaka ada ha, napok orang mese dia berpaling melaka ha kadang-kadang dia berpaling ha dia tunjuk dia punya lambung dia ha jadi tempat-tempat ini kata Rasulullah Allah Subhanahu ta cairkan taala dia. Ha, duit dia maknanya daripada dina daripada dirham, dicair oleh Allah di hari kiamat lalu dijerus tempat-tempat yang kita tunjuk kesombongan kita atas dunia walayyazubillah ha, kita minta melindungi daripada Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu hadirin dan hadirat ha, peringatan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua bila kita dapat semua rezeki daripada kita biarlah kita ada technical dalam hidup kita. Dia nak roboh dalam hidup kita. Okey, kita gaji 3000 sebulan. Gaji kita, income kita 3000. Berapa untuk keluarga kita? Berapa untuk belanja kita? Berapa untuk wakaf sabillah? Masjid, anak yatim, fakir miskin. Biar kita roboh sebulan berapa? Ramai kadang-kadang kita ini sebulan kita dengan isteri yang guna habis. Habis. Untuk rumah Allah tak ada hari Jumaat itu lama tangan dalam poket. Sebab apa? Ambil yang sini. Gaji dua tiga ribu. Ini ini yang kita kena ingat bahawa kita ini amanah daripada Allah Subhanahuwataala Memang berat. Saya akui berat. Memang hidup kita di dunia ini, kita kena lawan nasibah. Ha, kena lawan nafsu. Ini kadang-kadang. Ha, kereta lepas tukar, tukar. Lepas tukar, tukar. Rumah Allah SWT ta tak nampak daripada kita. Ah ha, Kadang-kadang tukar sepotnya. Ha, pakar dua, tiga bulan tukar pula sepotnya. Rib. Ha, dua ribu, tiga ribu. Tak terasa sayang. Tapi nak bagi kat masjid sayang. Sebab apa syaitan? Syaitan ini kita kena ingat. Ha, jadi ini peringatan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Ha, sebab itu kita kena ha, ada. Bila kita dapat gaji, dapat apa income, biar kita ingat. Ha, Okey, ini untuk banyak ni, ini banyak ni. Untuk simpanan kita, untuk simpanan anak-anak banyak ni. Tapi jangan kita lupa di sana ada bahagian dia. Fakir miskin, anak yatim, wafi sabi lillah. Ha, untuk benar-benar yang seumpama ini, jangan lupa lalu kita ingat, Insya Allah hidup kita diberkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, diberkati oleh Allah. Kita memang takut-takut cara kita je. Ya? Kita bagi kepada anak, bagi kepada isteri. Kita bagi duit untuk masjid. Kita bagi duit untuk fakir miskin. Duit untuk anak yatim. Ha, kita tak bagi kepada anak yatim, kita bagi kepada anak-anak, bagi kepada isteri. Tanpa kita sedar yang menyebabkan anak kita keras hati. Wahai Yazidillah, dia jadi macam-macam. Jadi biar, biar ada itu, ada. Ini bahagian ini untuk ni. Jadi itu Cara dia dalam, dalam Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lima macam, kerana lima macam. Para sahabat bertanya, apa yang lima macam? Kerana lima macam itu, ya Rasulullah Nabi menjawab. ما نقض قوم العهدى إلا سلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغي ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاهشة إلا فشى فيهم الموت ولا طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النباتة وأقذوا بالسنة wa man manahu tidak menolak sesuatu kaum dengan sesuatu perjanjian yang disepakati kecuali Allah akan mengawatkan pada mereka musuhnya nah ini yang pertama bila kita berjanji kemudian kita ingkar janji Allah Subhanahu wa taala akan Duduk di pihak musuh kita Sebab itu kalau kita berjanji Mesti kena patuh dengan perjanjian ha, Patuh dengan perjanjian Nabi SAW Dalam mana-mana perjanjian Baginda Rasulullah tidak pernah mengkhianati Sebab itulah Rasulullah menang Sebab bila Rasulullah tidak khianat, Allah bersama dengan dia ha, Kalau kita tak khianat, Allah duduk dengan kita Kalau kita khianat, Allah duduk di pihak yang lain dalam apa jua perjanjian? Apa jua perjanjian? Kalau kita siangat, Allah akan duduk di pihak yang satu lagi. Termasuk pihak satu lagi ini musuh kita. Orang bukan Islam ke, musuh Islam ke. Tapi bila kita siangat, Allah duduk sebelah sana. Bila Allah duduk sebelah sana, kita tak akan menang. Ini yang menyebabkan Rasulullah menang. Di dalam hayat baginda. Kerana perjanjian yang dibuat ini dipatuhi oleh Rasulullah. Pudai dia, ni kalau nak kira, berak sebelah, berak sebelah. Orang yang masuk Islam Daripada pada musyrik, bila masuk Islam, kena hantar balik kepada musyrik. Orang Islam, ha, sekiranya murtad, murtad dia balik kepada orang musyrik, balik tak boleh hantar balik kepada Nabi. Berak sebelah. Rasulullah lima, Rasulullah Iltizam. intizar, patut. Akhir sekali, Alhamdulillah, Rasulullah ini dia tajam. Ha, dia punya pandangan politik, Rasulullah ini tajam. Rasulullah yakin, orang Islam satunya tak akan merutak. Tak simbul masalah tu tak akan merutak. Yang keduanya orang musyrik yang masuk Islam hantar balik. Masuk Islam, Nabi kita buat kerusus. Ha, buat kerusus intensif. Ha? sehingga dia ni hebat ilmu dia Nabi kita hantar pergi Rasulullah yakin kalau hantar pergi dia tak akan merutak bila hantar masuk dalam kumpulan musyrikin dia jadi pendakwah ha? pendakwah sehingga ramai masuk Islam ramai masuk Islam sehingga pernah Abu Sufyan Abu Jahal ni, dia hantar balik kepada Nabi dia suka hantar pun ha? dia kata tak jadi ni tak jadi sehingga dia, dia ingat agama Islam ni macam agama dia. Ha, kalau dia tekan, dia paksa. Ha, orang akan murtad, orang akan berpaling tanda. Rupa-rupanya Rasulullah ini pandangan politik dia saja. Dia kata tak apa. Ha, kalau masuk Islam, hantar balik lagi. Kalau orang Islam murtad, hantar apa ambil kemu. Ha, maknanya dua-dua boleh kerja belakang rupa dia tak jadi macam tu. satunya orang Islam tak mutlak yang kedua bila masuk Islam Rasulullah hajar Islam hantar balik bila hantar balik dia berdakwah dalam keluarga dia dalam masyarakat dia Abu Sufyan kata kacau ah ha, dia hantar balik wahai Rasulullah aku hantar dengan hormat dia tak ambil balik ni eh, ini timbul masalah kaca daun <laughs> ha, ini yang berlaku tapi Rasulullah dia patuh kepada perjanjian ha, yang yang dimeteraikan yang kedua, mereka tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah pada mereka. yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kecuali akan ditimpulkan pada mereka berupa kefakiran. Ini kita ingat. Saya sebut dah harta ni milik Allah. Harta negara ni milik Allah. Allah ni dia boleh buat dengan kun fayakun. Dia dah berjanji. Kalau tidak melaksanakan syariat Allah, Allah tarik kekayaan menyebabkan turak perannya. Turak perannya. Ditarik macam-macam oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kelam kabut habis. Ha, kelam kabut habis. Ha, kita dulu sebut sebab apa krisis ekonomi begini-begini. Cuba kita dengar. Ada negara... Ha, macam Arab Saudi ke, macam Jordan ke, macam apa ke. Kalau nak kira apa benda hasil mereka. Kerip padang pasir. Arab Saudi ni ada minyak, sembanyak-banyak minyak. Minyak seminyak minyak. Ada minyak, ada orang duduk gembar-gembur. Ah ha, dia minyak banyak juga ni. Ha, kenapa minyak kita sedikit? Kita ni minyak ada, balak ada, timah ada, apa benda ada. Gas ada itu, ada ini, ada industri ada, apa benda ada. Dia ni minyak seminyak-minyak. Kelapa sawit tak ada, getah tak ada, balak tak ada, apa benda tak ada. Tapi cuba kita tanya, pendidikan dia kecuma? Hospital dia kecuma? Orang Melayu pergi kerja. Tengok kawan-kawan yang duduk di cell phone, Apa semua sekali. Pergi di Mekab. Ha. Orang nasib pergi. Bila ada kaitan saja dengan kerajaan dia. Satu kereta percuma. Ha. Rumah percuma. Electric percuma. Dia boleh buat. Sebab apa kita pura pura Hari ini kita belajar. Sebab kita tidak melaksanakan syariat Allah. Janji Allah kefakiran. Susah lam kabut bawah pun 16 ringgit lah sekarang ha, susah, kesian Ah, ha, orang KL tak apalah ha, 2-3 ribu gaji, orang di kampung ni banyak lagi yang kerja satu hari 10 ringgit, 5 ringgit saja income dia banyak lagi banyak lagi, di kampung-kampung tempat saya, Ah, ha, yang kerja ni cuci kan buat keput kita makan kepuk memang sedap lah ha, cuba bayar orang yang kerja cuci kan, 1 tong 3 ringgit satu tong ikan dia cuci Tiga 3 satu tong. Paling paling hebat cuci mencucikan ini seorang satu hari dua tong satu baru enam 6 Baru enam 6 satu hari. Itu hebat. Kalau orang tua sikit satu tong ya? Tiga RM3 saja. Ni kepuk daripada Kuala Lumpur ni masyhur. Ah ha, kepuk keping kepuk ah ha, kalau nakor tu sudah kualiti. Ah kalau kepuk keping daripada Kuala Busur, Tiga 3 satu. hari. Cuba bayar. Tiga inik satu hari. Kalau bawang enam lah ini. Berapa hari kerja nak beli bawang sekitar. Siap. Sebab kunca dia di sini. Allah SWT telah sebut bahawa. Kefakiran. Allah sebut. Dan Allah ni Dia tak pernah berbohong. Bila dia sebut macam tu dia akan buat. Disebabkan kita tak laksanakan syariat Allah. Dia boleh jadi. Tapi Rasulullah negara tersebut akan menjadi miskin. Yang ketiga, tiada dinampakkan adanya kejahatan, perzinaan. Kecuali pada mereka akan tersebar kematian-kematian. Masalah jahat, masalah perzinaan. Zina. Dalam hadis yang lain, orang yang berzina ini dijanji oleh Allah SWT dengan kefakiran dia akan akan susah nah, dalam hidup dia dia akan susah dia akan macam-macam benda ha, termasuk ha, berlaku nyah kematian kematian sekarang ini jelaslah anak, anak kecil duduk dalam tu siapa orang buang sana buang sini ha, lama dah Allah sebut benda ni lama dah ha, bila banyak perzinaan maka banyaklah kematian berlaku ini logik banyak kematian dan sekarang ini, kita tanya ha, anak-anak kecil dibuang itu yang masuk dalam akhbar ni ha, yang boleh yang boleh dikesan. Yang boleh dikesan. Berbanding dengan tak boleh dikesan ni, nak cari 10% pun sakit. Ha, 90% lagi tak boleh dikesan. Macam mana kalau dia beranak senyap-senyap, dia gali lubang, ha, tanam begitu saja. Yang jumpa ni dalam tong sampah. Kan? Yang tanam tak jumpa. <tid> tak sempat jumpa. Ha? itu kita kena ingat. Wallahu a'lam. Kita mesti ambil. Yang keempat, mereka menipu ukuran dan timbangan melainkan akan ditimpa pada mereka dengan mati, matinya tumbuh-tumbuhan dan mereka ditimpa kelaparan. tumbuh-tumbuhan tak mengeluarkan hasil banyak punca-punca rezeki disekat oleh Allah Subhanahu SWT kenapa perniagaan-perniagaan ini berlaku dicuri timbangan dicuri timbangan maka Allah akan balas kepada manusia di dunia ini kefakiran di, melalui mana? tumbuh-tumbuhan, tak mengeluarkan hasil yang baik padi, tak mengeluarkan hasil yang baik ha, getah, tak mengeluarkan hasil yang baik ha, kelapa sawit, ha, timbul masa Allah begini-begini ha. semua ini daripada Allah subhanahuwataala dan ini disebut oleh Rasulullah nabi kita sebut Ha, ini mesti kita kena Sebab itu dalam Islam, kalau negara Islam. Ha, negara Islam ini. Apa benda sekalipun, diurus, dibagi. Ha, motivasi kepada layak. Penderdahan yang seumpama ini. Ha, Berniaga, dia mesti tunduk patuh. Tapi olehkan, <tuh> bila kita tidak fokuskan perkara ini, payah. Tidak ada negara Islam. Bila tidak ada negara Islam, dia jadi zakiah ini bersambung saya sentiasa sebut negara Islam ini dia daripada A sampai Z dengan sembahyang ada perundangan ada undang-undang sembahyang ada undang-undang tak mari sembahyang subuh ni ada kulit ditangkap kat rumah ada undang-undang bila masjid ni kena dengar kuliah yang seumpama ini bila kita keluar daripada masjid kita berniaga sudah tentulah kita akan takut. Kita akan takut. Timbangan kita betul, kita tak tipu. Bila berlaku dengan ni, ada jaminan daripada Allah. Tumbuh-tumbuhan hidup, subuh, ha? kelapa sawit, semua sekali. Ini, sebab itu saya sebut. Islam, negara Islam ini dia kait mengait di antara satu sama lain. Kait dengan. Kalau orang tak faham dengan ni, dia kata apa pun mengena mari masjid dengan uh, kelapa sawit Ini orang yang uh, dia tak nampak. Teknikal Islam. Islam dia pernah begitu. Sebab itu negara ini dia mustahak. Ha, wujud sebuah daulah islami. Ha, mesti negara islam. Kenapa? Negara islam dia boleh kawal tali menali di antara satu sama lain. Ha, daripada sembahyang lagi. Daripada pendidikan. Pendidikan sembahyang ini. Ha, dia boleh melahirkan ahli-ahli jemaah yang. Kalau dia berniaga. Dia sahkan akan tipu cuman. Ini sembahyang pun tak. Masjid kotak mari berniaga. Takkan tak tipu. Semayang dia boleh tinggal. Dia tak terasa berdosa. Ah, tipu orang kecik daripada semayang lagi. Semayang lebih besar. Semayang pun dia tinggal. Cuba bayar. Ah, jadi sebab itu, dia ada tali menali hak negara Islam ini. Yang kelima, mereka tiada mengeluarkan zakat. Melainkan mereka akan dihukum dengan tidak turunnya hujan. Ah, berlakunya macam-macam. Kadang-kadang musim ini berlaku tak menentu. Ha, tak menentu, ha, musim kemarau sepatutnya kemarau jadi hujan, ha, musim hujan dia jadi ha, musim kemarau, macam-macam. Dia jadi ha, jadi tak tentu bila tak menentu ini menyebabkan ha, hasil, maksud ha, negara bumi ini akan terbantu. Ha, jadi sebab itu ha, Rasulullah kata kalau tak keluarkan zakat, ha, menyebabkan berlakunya ha, kemarau, ha, tidak perlu hujan. Nasihat Katakanlah pada mereka Yang menyebukkan diri dengan keduniaan Sampai menipu mereka Sesungguhnya nanti pada hari kematian Mereka akan mengalami kecelakaan Bahkan apa yang mereka kumpulkan Tidaklah akan bermunafaat Iaitu ketika telah sampai berita pada mereka Yang mengancamnya Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu Dalam neraka jana Lalu di disretakkan pada dahli mereka lambung dan punggung mereka surah at-taubah ayat yang ke-35 ah ini nasihat sebagaimana yang yang kita-kita belajar tadi dan dalam nasihat ini dibawa ayat-ayat daripada Allah Subhanahu dibawa ayat daripada Allah yang ayat ini kita telah lalu sebelum daripada ini kita masuk kepada hikayat kasalah 54 menurut riwayat Muhammad bin Yusuf al-Qar al-Qaryabi mengatakan saya keluar bersama sekelompok sahabat-sahabatku menuju Abu Sana a. dan setelah kami masuk lalu kami duduk di sisinya lalu dia mengatakan mari kita mengunjungi seorang tetangga kami yang kematian saudaranya yang lelaki-laki kita ucapkan takziah padanya dan setelah kami memasuki rumah orang yang tersebut maka kami mendapati orang-orang banyak yang menangis tanpa menahan kesabaran atas kematian saudaranya itu. Lalu kami duduk dengan berusaha untuk menghibur mereka namun yang bersangkutan tidak mahu mengerti. Lalu kami mengatakan Anda hendaklah mengetahui bahawa kematian itu adalah suatu hal yang pasti Lalu dia menjawab Ya tetapi kami ingin menangis kerana saudaraku telah mendapatkan sesaan di kuburnya Kemudian kami mengatakan padanya Apakah engkau diberitahukan oleh Allah tentang hal yang baik itu? Dia menjawab tidak tetapi ketika saya menguburnya dan telah ditutup rapat dengan tanah. Sedangkan orang yang telah pulang kembali lalu saya duduk di sisi kuburnya. Tiba-tiba saya mendengarkan suara di kuburnya itu. Aduh apakah mereka mendudukkan aku sendirian dengan menanggung seksaan. padahal aku itu termasuk orang yang salah dan puasa. Saudaranya yang hidup lalu mengatakan maksud ucapan tersebut membuatku menangis kemudian saya menggali kuburnya untuk melihat yang terjadi dalam kuburnya itu tiba-tiba pada kuburnya itu ada api yang menyana-nyana sedangkan pada lehernya ada kalung dari api pula maka akibatnya saya merasa kasihan pada saudaraku itu dan saya berusaha mengangkat kalung api pada lehernya itu tetapi jari-jari dan tanganku menjadi terbakar Kemudian dia menunjukkan tangannya yang berwarna hitam kerana hangus terbakar itu pada kami. Lalu dia berceritakan lagi, aku dikutuk kembali dengan tanah dan akhirnya saya kembali pulang. Maka bagaimanakah saya tidak akan menangis tentang keadaan yang semacam itu. Sedangkan yang demikian membawa kesedihan kepada saya. Ini yang adalah akisah yang berlaku yang diriwayat oleh Muhammad bin Yusuf. Ha, Al Kariabi, ha, Muhammad bin Yusuf Al Kariabi ini dia hidup di zaman Tabi'in, ha, dia hidup ha, di zaman Tabi'in dan ada kesoh dia, ha, kesoh dia dan dalam ha, Islam ini dia biasanya benda-benda yang bersuumpamu ini ditutup oleh para hadis lama, dia tak begitu tahu siapa yang diazab di dalam kubu nama apa, anu siapa, ha, biasanya ditutup. Ha, sebab itulah kadang-kadang kalau kita baca benda lagu ni ada ulama mutaakhir dia kata kisah ini daif kerana tak tahu siapa. Ah cuma zaman dulu ulama-ulama dia lebih berwaspada, dia jaga, jaga kaifan. Jadi tidak didedahkan benda-benda yang seumpama ini, nama dia siapa. Ah tapi yang muktabalnya cerita ini berlaku. Ah benda ini berlaku. Ah berlaku benda-benda yang seumpama ini ah disebabkan ah seseorang yang tidak ah mengeluarkan zakat yang bakhil. Ha, walaupun dia sembahyang, dia puasa, tapi zakahnya tak keluar ha, berlaku ha, sampai ke tahap itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia buat ha, satu kesoh, dua kesoh ini sebagai fardabiru yang abzal supaya kita ambil nazar, ambil nazar. Ada orang yang kita tanam dalam kubur tak keluar zakah. Ha, kita kata tak ada apa. Ini Allah tak tunjuk ya, ha, tak tunjuk. Sedangkan dia diazab oleh Allah dengan pasti, mesti diazab oleh Allah. Ha, orang yang tak luaz zakat orang yang bakhil ah ha, bakhil ha, dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimah, rahimakumullah ha, saya fikir sekadar itulah kuliah subuh kita pada pagi yang mulia ini mudah-mudahan insyaallah ada manfaat dan akan memberi keinsafan kepada kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah buang perasaan bakhil sayang kepada harta ha, dalam diri kita insyaallah Auzullah al-Shaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala ashraqil anbiya ilal-mursaleen. Wa ala adhi wa sahbihi adha'in. Allahumma zakr'na ma nasi'na wa alimna ma ta'ilna. Allahumma zakr'na ilma, Allahumma zakr'na fahma, Allahumma zakr'na rizqan halaman tawyiban. Allahumma zakr'na ala za'cam'an marhuna barukana mubha'ilina barukana mubha'ilina barukana sula. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد شمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاملت على نشاط شريعتك فوسقنا بمن راقبتها اهتدتها وهي سبلها وملأها بنورك الذي يحيي كل ايق مشرق صدورها بفيد الايمان بك وجميل التوكل عليك وارها innaka ni'mal malika wa ni'mal maseer rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tuba 'alainaa innaka antat tawwaabur rahiim rabbana aatina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar sallallahu 'alaihi wa sallam Muhammadin